Пісня двадцять перша Битва біля ріки Щойно добігли трояни До броду ріки Вирової, До струминистого Ксанту, Що Зев спородив несмертельний, Їх розділив там Ахіл, І одних він погнав по рівнині, Прямо до міста шляхом де за день перед тим утікали страхом Ахеї, коли лютував там осяйливий Гектор. Так в сум'ятті утікали й трояни. Глибоким туманом героям путь застелила, щоб стримати їх половину ж до срібнохвилої річки і тонний глибоких притис він. Падали вхлань вони шумом великим, І хвилі бурхливо зануртували І стогін обіг береги. А трояни з криком пливли тут і там, Розбурханим несені виром. Як однавали вогню, Сарана порятунку шукає, І хмарою мчить до ріки а дихання вогню нездоланне, раптом настигне її, і вся вона падає в воду, так же ігнані Ахіллом мужі і повози з кіньми ксанту глибінь вирову упереміж переміж заповнили густо. Він же, народжений Зевсом, на берзі списа облишив, до Тамариска його, прислонивши, й на Бога подібний, кинувсь з одним лиш мечем і, жорстоке замисливши діло, став докруг себе рубати, і вістрям посічених зойки страшно лунали навколо, і кров'ю вода обагарилась. Як величезним дельфіном сполохані дрібні рибини, у потаємних глибинах затоки Затишної прагнуть швидше сховатись, А він пожирає, кого лиш настигне. Так і троянські мужі У хлані бурхливої річки Крились під кручами, Руки свої на вбивстві втомивши, З річки Ахіл дванадцять Забрав юнаків ще живими, щоб за Патроклову сина та смерть отплатити. Витяг з води їх від страху чмелених, мов оленів юних, руки назад їм скрутив покроєним рівно ремінням, що на собі вони зверху на тканих хітонах носили, і товаришам передав одвести до човнів глибодонних. Сам же до річки вернувся весь повен жагою убивства. Трапився там Лікаон йому, син Дарданіда Пряма, що вибігав із води, той самий, кого він, напавши, раптом вночі застав у саду його рідного батька і захопив у полон, тоді як той гострою міддю Віття смоковниць зрізав молодих для поруча на повіз. Тут несподіваним лихом Ахіл надійшов богосвітлий. Бранця на Лемнос продав він, тоді, збудований гарно, на корабель посадивши, купив його син Іасона. А Етіон... Із імбрії гість, заплативши великий викуп, звільнив, і в арізбу його відіслав богосвітлу. Втікши від тіль, незабаром дістався він отчого дому. З Лемносу так повернувшись із друзями, днів одинадцять він веселився, на дванадцятий Бог його в руки Ахіла раптом віддав, а той його мав до селі Аїда перепровадити, хоч не хотів він туди відпливати.